Boas tardes, queridos ointes. Vendidos un día máis ao noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM pois comezamos dúas horiñas de radio en galego para que todos vostedes disfruten da música eh, das intervencións e entrevistas que temos preparado. En primeiro lugar darlles grazas ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fóra por ese técnico tan importante non sairía isto en antena. Eh tamén aos nosos convidados, en primeiro lugar, a, xa nos acompaña con bastante máis asíduade e asíduade que antes Kike Hernández, moitas gracias el Kike, e moitas gracias tamén Armando Moi boas tardes eh, Tanto Kike como, eh, como ti, Xulio E eh, como non, tamén Kiko Belenxón eh, Gratinhas por seguirnos aí E tamén, como non, xa temos en pantalla Nese estudio virtual A Juan Pedro Da Sobecat do moi, boas tardes, moi, moi boas tardes tamén a él Boas tardes, Julio, Armando Boas tardes, Kike, boas tardes Vamos a pedir ao noso técnico que poña un bocadiño de música para mm, irnos directamente a Galicia e mm, intentar poñernos en contacto con unha grande persoa, unha muller eh, de procedencia eh, me parece que xaraiana, bueno, xa preguntaremos exactamente onde, aínda que ela considerase máis mm, ben raiana. Vamos a ver. Chámase Mercedes Vázquez Xabedra. Un bocadiño de música, ah, interesante, Kiko. Muy interesante, moi interesante, moi. Vamos alá. Y tanto música para recibir la Kiko a ver la real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 e al final por pues, dediqueime a percorrer todas as rayas que encontrei polo mundo ¿no? polo mundo galego-portugués polo mundo eh, astur polo mundo de Zamora que tamén hai rayas moi interesantes e eh, eh, bueno, pois pues, foi unha boa maneira de ser, vida... unha maneira de vivir Ademais de coñecela fotorazando non, porque ademais pois hai unhas sí, sí. bueno, pues, exposicións extraordinarias, eh, grandísimas, que eu coñecín precisamente unha delas en, en Viana do Golo, onde temos unha un, amiga común, un pastora nieves. e poeta extraordinária. <ríe> maravillosa nieve, maravillosa nieve. Tenho unha ligazón con ela fortísima, porque representa o máximo de calcar, moi unha muller completamente rural. rural, pero con moitísimo que hacer dentro do rural e con moitísima creatividade des dali, eso cual és importantísimo. Nel dicir por ser rural non vou a estar queta non, por ser rural vou a facer de todo. E entonces eso mm. é, é importantísimo. E bueno, a verdade é que estou moi contenta, que para mí cruzar a ralla sempre maravilloso. Me igual tomar un coffee en Lobios ou en Trimo e sentar en Castro Leveireiro ao revés. Eh. Eh, as millarrotas casi sempre son mm, polas rayas E desde Pitó de Turéis Pois pues, voy a seguir a Moíños, a Lobios, a Lobeira E ese trasfego convertirme en a Rayana de corazón Por lo menos de corazón Pois, bueno, de aí ven o efeito de que te nomearan precisamente este ano A Rayana Mayor É eh, que vamos a intentar asistir a ese nomeamento e esa oh, pues, entrega es que es Maravilloso, por... maravilloso eh, pues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 Eh, despois, independentemente destas exposición, dúas exposicións de mulleres que estamos a traballar e eh, que estamos levándolas por... por... Ora mesmo, unha das exposicións está na Casa de Cultura de Viñáis, en Portugal. Sí, eh, uh -huh. Outra exposición, probablemente, estamos um, intentando que se poda levar tamén a ver se si, si, si se pode levar a, a Entrimo, para que este o día da presentación.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 Vaya, hombre, Vaya. outra vez A Outra vez se nos cortou, Vaya. Sí, nos cortou. Bueno, pois pues hai que ter un pouco de paciencia Por alguna causa, claro, alguna no. causa eh, eh, te... Jolín asco. O millor é o tempo, non? Que aí agora que mudou, xa non chove tanto e Verda, Kike? Sí. Está de trono, está de trono a cousa Entón, pois, pues, cando andas sí. San Pedro Caszocas por aí arriba Pois, pues, todas as varias cousas ¿no? Estás facéndolo xe a Cazocas Si sí.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 sede que que son, bueno, son dous dous canzolos de gramo antropomórfico, non? Que que están aí sí. eh, que a verdade é que meten medo, é eh, a xente, o sea, penso que tiñen para meterlle medo a xente porque hai moita hai moitas lendas, hai moitas moito que contar los... de San Paolo. Uf, para sí, sí, pa sí, moito. Pois, pues, para pues... moito porque ten unha ligação con o estocou de Monte de Ramo, non? É cunha que cae por aquí no en en entorno. Ajá. Eh, eh, eh bueno, a parte que penso que Sampallo é o mosteiro galego máis enigmático. Ah. Pero eso fixo. Sí. Vale. Pois pues, aí eh, de, sí, sí. de, sí, de, de todo. Esto, de todo. Mercedes, por de todo isto pues pues, sacamos eh, Eu gustosamente eh, eh, vos vos, vos, vos en vos invito a Xulio, e a, bueno, a, a Armando e a Mercedes quedamos quedamos un día a, a Mercedes dan eh, anfitriona por suposto que é eh, eh, <ríe> pues pues, que, un día a verdade <ríe> no a... eu en Castro Caldela sempre estou encantada Vale encántame porque iba as cocas da festa da luz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 Uma, uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa E a cortina de janela é o ar Mas o sol que bate nela Basta um pouco, um pouquinho para alegrar Uma existência tigela E a só amor pão um caldo verde verde a Afomegar na tigela Quatro paredes caiadas isso já na dole falar co un dos primeiros directores deste noso programa Sempre en Galicia, un tal Manuel Rodríguez Julián, coñecenos? Si, sí, algo, algo ah, vale. Pois pues, moi boas tardes, Manuel Hola, Julio, boas tardes Teñoos aquí nos estudios virtuais a Armando a que a, a Juan Pedro, bueno, mmm, moitas persoas que queren saludar a todos os nosos ántes e seguidores e nós queremos saudarte a ti porque mmm, tamén che queremos preguntar a ver como como te has preparado este verán. Bueno, pois pues, en primeiro lugar un placer enorme poder falar de novo con vós. Vale, con Quique que os estoy escuchando y ya le voy por aquí un rato vale eh, gracias encanta la preparación do verano pues bueno estamos ahí dándole voltas a ver si podemos acercarnos a Galicia por el mes de agosto ajá uh -huh. porque sí, bueno hay algunos que hacer por aquí que tenemos que yo, estar sí pues, o sí entonces pues yo asunto pues, la vacuna también la vacuna es esta no es estamos ¿Ah, sí? vacunados vale En teoría, bueno. en teoría en teoría teoría estamos eh, con todos los las condiciones de que de, de que nos liberemos de este maldito virus verdad sí, desde luego eh, eh, sí. otra, pre otra pregunta que, que, de, que precisa y necesaria como cómo letes como cómo fuiste capaces de, de aguantar toda esta mm, mm, tolemia entre comillas de todo no sé, recogidos para no poder salir, con tanta mascareta y todo eso? Pues realmente con, con, con dificultad, dificultad psicológica, porque claro, no es calquera cosa eso de que estés acostumado a, a, a viajar, como nos viajábamos bastante, ibas aquí, ibas alá, salías... Etcétera, entón, quedarse aquí Nesa situación, nesas condicións Francamente Complicado, complicado, pero bueno A pesar de todo Fixemos canto podemos para estar En condicións Para podernos pa poder erguer e poder salir adiante sin, sin ter ningún problema o carón Na fia familia toda venglo En principio, en principio, sí hay, Bueno, hai algún detalle por ahí, pero pero non é grave, polo tanto, pois dámolo por... dámolo por bon. Vale, uh -huh. vale. Pois eso, queríamos... Eu, polo menos, quería fazer eso, eh, desexarte un, un, unhas boas ferias, como dín os portugueses, un bom verán, un, unha grande celebración en Galicia que, que disfrutes, que, que coido que tanto ti como nós nós concretamente, mm, desexamos cargar as pilas e eh, gustaríanos chegar precisamente aí a Galicia. Fai nos falta, fai nos falta, Xulio, <risa> eu agradezco vos moito que, que me chamedes, porque, entre outras cousas, pues eso, tiña gana de, de falar con, con vos. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, é hora de cargar as pilas eh, e mirar de cara ao mes de, de setiembre, pensando en que vamos a ver recargados e eh, con moitas ganas de, de, de, de seguir adiante. Más actividades, non? Eh, seguir as actividades miro que tínhamos antes da pandemia, etcétera, etcétera, no? Xulián eh, Fai, unha dos días, acordei-me moito Quique, de ti Quique, una... eu teño que ver Mirar nas vacacións, a ver se si eu podo ver a, a, a Quique Vale, mira, vais falar agora mesmo Vale pues sí, agra... Home, sempre me gustaría porque Quique Homos, somos e seremos grandes amigos. Que non te escoito? O de ti como da tía. Yes. Non escoitas ben. Escuitas... No, non, escuito, Rique, non escoito, Rick non eh, escoito. Baia. escoitas má agora. Agora si, sí, agora si, sí, Xique. Vale. Digo que acordéme bastante de ti porque fai poucos fai poucos días, fara poucas semanas estuve por, por Quiroga que sí. fun comprar unha un oliveira por ali, eh, entón, uh -huh. pues, eh, fun a subín a, a Folgoso, de, do Courel, e toda esa zona, eh, que nunca estuvera por aí. Eh, era dos poucos sitios que me quedaba pues, así por ver. Eh, Encantoume, de verdad. É eh, unha eh, cosa, é eh, un sitio maravilloso, o ¿no? paisaxe, e todo eso. Eh, Fuites por aí arriba. Que, bueno, una, polas circunstancias que... que que pasei un postiño un pouco, andome escapando un pouco así, pre, pre, pre... non sei... Sí, sí. De, de, le, de, evadirte le, un pouco. Sí, evadirme un, un pouco. Poderarse un pouquinho, verdad? Eh... É verdad, eh, pero sí que me gustaría verdo ver, tanto a ti como a Encarna, gustaríame vervos este verán, eh, sí, sí. non sen a ver se fora posible, pois non estaremos por vamos, aquí, supoño que no mes de agosto seguro, porque a Barcelona non vamos a ir en agosto porque, porque fai un calor terrible, ou o calor non o soporto moito, e agora que vai sí. un maior, pois pues menos. Sí, sí, sí, sí. Armando Viti. Sí, sí. No, eu solamente lle quería dicir a Julián que que desde Barbeci de lle manda mandan saudos. E me preguntaron como estaba, dígolle, o eu penso que ben." Tiña querido que varias veces, Viti Benos, é indo parque sí, acá sí. Mercader, porque el paseándose e que pasea moito por aí, pero sí, de momento sí, non te achegado o momento a ver si estos días pois nos podemos ver aí polo parque e botar unha unha parolada, aunque se ache un pouco que sexe un pouco distante con seguridade. Eh? Vale. Pois pues bon, bo, bon será, bon será Armando, bon será que fagamos eso. Ya ya aquí que damos por feito que eu cando chegue por aí, polo menos hai que chamar e vamos ver pues... vamos ver pois pues, eso para xuntarnos e eh, sí. vale. E vale. eh, conversar, etcétera, a ver, a... etcétera, etcétera, eh? A... A verdade é que teño gana de verbos tanto a ti como a Ancarna, como, bueno, xa os, os, os mozos xa... Supoño que, que pues, pasa como a miña filla cada un vai por o seu lado, é, é o normal, é lei, de, é lei de vida, non? Sí, pero xunta sí, sí, que teñan sí, salú e tal, pero, pero, bueno, nos temos que cuidar tamén, porque xa vamos sí, eh, no epílogo da nosa vida, por dicirlo de unha maneira, sí, non, sí, non é, sí, é, é, é a vida é así. Sí, vale, xa. Sí, sí. Bueno Deu. pois Manuel, que te agradecemos bueno. moitísimo a uh, conversa que tivemos contigo, que che deseamos un bon verán e que, uh, bueno, pois, cando veñamos con esas pilas uh, recargadas, pues, a veces somos capaces de poñer en marcha ou de continuar traballando por ese teatro que tanto nos sí. leva no corpo. Eso, eso, está, eso está feito, Xulio. Vale. Eu... <risas> agradecidísimo, moitas apertas para todos, para vos, para os oyentes, para todos e nada, vale. hasta hasta volver a falar, desde logo vale, exactamente pues apertas grandes eh, igual, Manuel. vale, bueno. boa tarde bueno, pois pues despedimos a Manuel cun bocadinho de música damos ah. que ben vida e falamos agora pois pues, con Juan Pedro que que está aí pendiente, esperando a, a intervención vamos a hablar Bueno, pues eso. O que eu decía? Eh, temos que darlle paso a Juan Pedro Sánchez. Juan Pedro, mm, mm, moitas gracias, muchas gracias por, por estar aguantándonos e esperando un pouco aí para poder verte paso. Eh, a Sobecat, tiene previsto hacer ciertas actuaciones. La semana pasada ya estuvimos hablando con uno de los eh, homenajeados en el Arlequín de 2021, que Luis Cuervo... Pero, bueno, aún hay más más información para el día... Bueno, para la, para el mes de septiembre, para la, la siguiente temporada, pues Asobecaz tiene previsto sus celebraciones que años anteriores no siempre se pudieron hacerse. Por ejemplo, también como el año pasado, la fiesta de la Virgen, la Santina, ¿no? Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a los oyentes. Sí, exactamente. La Santina está presente en lo que es las fiestas de, de la rompería para nosotros. Y bueno, daros un, unos pequeños apuntes simplemente de lo que es eh, nuestras pequeñas actividades que vamos a intentar realzar este, este mes de septiembre a continuidad de cómo tenemos pendiente el tema de las vacunaciones, el COVID y todo esto, en, en perspectiva de que como venga el mes de septiembre re reacceremos lo que es nuestra nuestra ubicación nuestro asentamiento ahí en Poliña y seguir queríamos comentar y daros eh, cuatro pinceladas simplemente de lo que pueden ser nuestros pequeños actos eh, ya como estuvisteis hablando la semana pasada de los premios Alecrim 2021 que se va a celebrar este año en la población de la Lí en Pontevedra exactamente sí, el próximo día 10 eh, remarcaros nuevamente que dentro de lo que es eh, FEMALCAT, asociación de, de gallegos en Cataluña correspondiente a la ubicación nuestra como vertianos estamos presentes ahí año tras año, colaborando con ellos, como no y este año para nosotros eh, queremos promocionar lo que es el, el homenaje homenaje para Luis Cuervo Luis Cuervo uh -huh. es nacido aquí en, en Cataluña pero ubicado, casado en lo que es la zona del Vierzo desde hace muchos, muchos años está muy relacionado con Alberto está, bueno, como ya sabéis viajando continuamente hasta allí mm. y dentro de la asociación de mercianos creímos oportunos este año el poder nombrarle a él como premio a la CRIM 2021. Yo creo que, que fue buena la elección la hemos sacado adelante entre todos y estaremos ahí presentes el próximo día, día 10 de agosto en, en, la, en la población de la Lindo. En bueno, y en septiembre, entonces, la la, fiesta de la Virgen de la Encina, ¿no? Pues sí, eh, los preparativos los llevamos durante este mes, desde de ahora de julio y agosto, vamos a tirar para adelante, a ver si tenemos un poquito de suerte, ya que el año pasado no pudo ser, y sí, estaremos presentes el próximo 18 de septiembre, mm. 18 de septiembre, en, en los plazanderos, en la población de Poliña, un año más sacando por las calles de Poliña a la Virgen de la Encina. Yo mm. creo vale. que año tras año llevado haciendo y esperemos tener esa pequeña suerte que nos acompañe hacia, hacia lo que es el López aquí en Cataluña. Y, y ya preveyendo, pues quizás eh, bueno, como cada año el Magosto, la fiesta de, de, de, de las castañas, ¿no? Que que, que siempre tenéis la, el privilegio de, de, de contar con castañas de denominación de origen casi, por así decirlo, ¿no? Pues sí, que las castañas de paredes, de paredes. volverán a estar presentes Este en aquí en Cataluña Contamos que sí, a ver Si cogemos la, la escalera hacia arriba Podemos vale. continuar Y luego seguidamente Iniciar el camino Hacia hacia el, la gran fiesta del botillo En Cataluña Y intentamos el, volver a nacer un año más Para el 22 ya, ¿no? Exactamente, ya en febrero del 22 Año siguiente a este 21 Que tenemos aquí remarcando Pero con muchas ganas, mucha ilusión Un año más, estaremos expresentos muy bien, bueno pues agradecerte muchísimo que hayas participado con nosotros eh, desearte lo mejor en estas vacaciones 2021, a pesar de todas las circunstancias que que nos están rodeando, no sé si te acercaras al viejo pero ya has confirmado que estarás co en, en la link, pues a ver si somos capaces de coincidir y, y disfrutarlo por lo menos personalmente no yo creo que sí, os sea, espero es como... en... dime Quique Quique, Quique, Quique, no, de dime. Decía que hace poco que estuve, también hace unas semanas, hace un par de semanas, estuve por las médulas y por y por cacabelos, y bueno, me llegué incluso hasta Ponferrado, pero bueno, paré más por las médulas que paramos ahí a comer y todo. La verdad es que, eh, bueno, ya parece que vuelve a estar todo como como... O sea, ya... El, el hotel donde estuvimos pues ya estaba casi casi lleno y, y bueno, eso pues es una cosa de alegría, ¿no? De que vuelva a la vida otra vez a la normalidad que, que porque esta gente que ve los, los pequeños comercios y los pequeños negocios, jolín, pues fue un palo, ¿no? Porque tanto. Era, ahí en el entorno de las médulas hay... Pues bastantes negocios bastantes restaurantes y además que se com... que se come muy bien y que se tratan de... perfectamente y... y claro todo esto los dejó bastante hundidos incluso sí, algunos sí. aún no habían abierto pero bueno vuelvo otra vez a estar la y bueno la... después también hay, hay que remarcar ¿no? que en Las, las cerezas que tienen denominación de origen, que también las, las vienen... Claro, yo es que soy también un tanto berciano, porque estoy... Llego casi antes al... No, sin casi, o sea, a Villafranca del Bierzo, llego antes que a Lugo, o sea... Hombre, claro, bueno, bueno, sí. Desde puestos en Becerrea y entonces las pimenteras de, de, de tanto, o sea, de Villafranca para tanto para plantar, o sea, las primeras sí, plantas sí. que se hacían, luego la, la fruta de todo esto, pues tenemos una relación muy muy digamos muy próxima, ¿no? con, con todo con toda la, la zona del Bierzo. Y hace muy poco que estuve por ahí y la verdad que me alegró que volviera otra vez a volver otra vez a estar en marcha la cosa, ¿no? que volviera a, a normalizarse. Sí, pues agra agradecemos pues... esa visita tuya aquí que al Bierzo en la cual esperamos de volver a, a, a ver por ahí todo, volver a la gente, sí. y yo creo que hay que entre dos re, re, relevar ese, ese ambiente, esa gastronomía, ese buen estar con, con todos los vecinos por ahí. Yo, por ejemplo, pues pienso pasar como mínimo dos días ahí por la zona del Vierzo, entre Portagalas, Fabero, eh, en fin corriendo un poquito por ahí, porque tengo ahí dos amigos, y dice bueno, un día más con uno y otro día más con otro. Vale, claro. pues nos repartimos y así recorremos el vierto. Bueno, pues simplemente voy a daros un saludo para vosotros. Eh, Armando, Quique, Julio, intentaremos vernos en agosto. Vale, a ver si puede ser en la todos. Y bueno, un abrazo uh -huh. y gracias a los oyentes de Radio Formilla por estar un, un día más presentes aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Pedro. Gracias. Te agradecemos gracias, muchísimo Pedro. tu Abrazos. tu participación en nuestro programa de hoy y, y y adelante a Sobeca. Un saludo, nos y vemos. Cuí pues, sobre todo, sobre todo cuidarse. Vale. música pues para para continuar con este programa. e flutua no mar da miña canção passeios na rua pedazos de lua que caen do meu balão deixei-lhe joa folgar não há mal que me arrefeça a rira cantar cabeça no ar no rio, ai, ai, menina foi batizada nação já se fez mulher e o lixo que ela quer é trovar e dar o pé anda em desvario ai, ai, ai, menina ai, que linda que ela é dizem que eu velhinha sou há oito séculos nascida. Né a amor ten a vida Um pás me fez um fado is what he Oh, I, I, I, I a baixar a música eh, temos outro lado do fío telefónico a un grande personaxe, un director que se nos déu nos a conhecer precisamente o noso finado amigo mm, José Mela. trátase de Simone Seivane a que temos que agradecer que nos eh, aceptara o noso convite para falar con ele día. e ao mesmo tempo mm, felicitalo porque está de Noraboa dende hai un tempo para esta parte, Simone, boa tarde boa tarde, boa tarde que tal? Moitas grazas por atendernos e eh, eh, volvo a repetirte os nosos parabéns por, por, porque estás eh, de Nora Boa non somente por Cinefilia senón por moitas cousas máis que estás agora mesmo disfrutando delas Pois sí, pois sí, estou moi contento a verdade, moitas gracias por esos parabéns pola vosa parte eh, polo mestre Mateo a Cinefilia claro. estamos eh, moi, moi contentos e por outros proxectos tamén que verán a luz moi pronto. Bueno, na radio, non? Como, perdón, digo que además na radio, pro, no programa de radio, Autocacero hoxe con tamén traballando aí, participando mo, moitísimo, que que decir que, que non paras. Nós dicíamos que aínda con con, con, con Mela presente, dicíamos que o noso programa, os nosos programas eran mm, mm, talismán para as persoas que entrevistábamos. Eh, eh, bueno, de, de, de un pequeno comenzo co, co, co teu traballo cinematográfico, hoxe en día podemos celebrar que non somente fuches eh, eh, premiado co, co Mestre Mateo, sino que ultimamente últimamente pues, estás en auge e pois non, non sei se estou en auge pero así que a verdade é que dende aquela primeira entrevista eh, que me fixestes con José Mela a verdade que pasaron moitísimas cousas e fixei moitos máis proxetos e, e agora verdade non me podo queixar de nada eh, non, non podo dicir que xais tan alto por, por a situación que estamos a vivir todo momento moi, moi peculiar que estamos a vivir to, to, todos nós pero sí que os proxectos entre o programa de radio en Onda Cero, que sí. onde sigo traballando xa vende hai tempo, o Finefilia, o, o Mestre Mateo que, que gañei ata, ata hai pouco, e, e agora, dous documentais máis que, que van a sair probablemente este ano, uh -huh. eh, vamos, mellor é imposible. Pois, pues, felicitacións, volvo a repetirte. E por... eh, eh, eh, outra cosa importante, No veo as producións. Si, sí, si, sí, si, sí, eso mantiven o nome da, da primeira película, que era un película, longa metraxe claro, claro. que, que gravei aquí en, en Galicia, sí. eh, mantiven o, o nome, digamos. No veo las producciones, sigue sendo a miña produtora e distribuidora, eh, coa cal sigo facendo proxetos eh, dende a provincia de Ourense, dende Orense e dende Galicia. Uh -huh. Pois pues nos sentimos satisfeitos, encantados e eh, orgullosos de manterte, bueno, pues de, de, de, de ter... Bueno, haber participado, entre certa maneira, pois pues de que todos que, os nosos ointes e seguidores coñezan eh, eh, ese, ese grande personaxe para nosotros, grande amigo tamén, Simone Saibane. Simone G. Saibane, dicíanos uh, uh, uh, uh, la Mela. O G.S. Sí, ser, corresponde sería, a... Se, sería Simone G. Saibane, non Saibane. Saibane... Ah. Saibane eh, porque siempre a veces me confunden Porque a miña curma que en lleva de verdad Fama a gaitera ah, <ríe> pero, ah, pero en realidad son Sería Saibene eh, Con e, con con E, e, con e, con e exactamente sí, Con B, con E E G sería por eh, Yo siempre se digo también así para bromear Digo que sería por ga galego Simona Galego Saibene <ríe> <ríe> Pero en realidad es eh, el meu segundo nome Que es jerolamo. No me que, que como en, it en italiano sería eh, pronúnciese con um, Gerolamo o Gerolamo. Gero, gerolamo sería en gerolamo. italiano. Gerolamo. Sí. gerolamo. Gerolamo. Va bien, está bien. <risa> bueno, mmm, que no queremos incomodarte. Sabemos que ahora mismo estás en otro momento también, mmm, bueno, pues... Pre, o sea, para poder celebrar algunha cousa máis, non? Sí, no, nunca me está desincomodando, a verdade, que eu sempre é un prazer falar con, con, con vós. eu hoxe tiña un día así un pouco de unha tarde de descanso, entón vine aquí con unos amigos en Castelo de Miño, que hai unha uh -huh. esplanada así moi moi chula, non te dou embalse así para descansar un pouco, así que uh -huh. non hai no problema. Vale, pois pues, agradecerche moitísimo, de verdade que este ouro, o último programa desta de tempada, pero, bueno, tivemos tempo de, de, de conectar contigo que xa fazía o tempo que te queríamos facelo, queríamos intentar conectar contigo, pois pues, non sei naquela ocasión que faleceu precisamente Xosé vela que nos lembramos de ti, e, e dixemos, bueno, pues sería con, con, con, conveniente falar con él, pero bueno, agradecerxe moitísimo estes minutos que nos dedica Xosé, e na seguinte tempada que comenzaremos no mes de outubro, pois pues, eh, buscaremos máis tema e máis traballo para que os nosos ointes saiban non solamente da tua produción e creatividades, senón tamén dos proxectos que tes en mente. Sí, sí, a verdade é que xa en outubro eu creo que poderia xa falar máis en profundidade de esos novos documentais que uno vai ser sobre un escritor ourenzán eh, moi coñecido tamén a nivel nacional pero non podo, non podo falar moito máis sobre este proxeto que eu levo aí Top Secret dende hai dous anos e outro proxeto máis que sí que podo comentar porque xa eu xa a xudicación da xuda do Xagoveo hai unha semana que será sobre un roteiro cultural eh, sobre memorias dun neno labrego en colaboración coa Fundación Neira Vilas, e ese uh -huh. proxeto imos empefálo xa eh, agora en xullo. Así vale, que, uh -huh. que para setembro, outubro xa estará listo tamén. Pois, bueno, non sei se meus colegas de aquí nos estudios virtuais queren facerche unha pregunta, pero eu agradecerche moitísimo que que, pues, bueno, que recolleraso a nosa chamada e, eh, eh, bueno, pues aproveitamos esta ocasión por, por eso, para... Para conectar contigo e saudarte moi afectuosamente. Eu solamente <risas> lle quero dicir que moitos parabéns e eh, que tiña moita sorte pois cos, no, eh, con ese novo traballo que vai a comenzar. Moi ben. Pois moitas gracias Eu suño. Imagínome como o mellor, ese traballo ten algo que ver con Blanco Amor ou algún personaxe destos, sí. pero bueno, non vou a Non podemos dicirlo aínda, non no, uh, vai ser é un, uh, un, un escritor contemporáneo, un escritor que uh, actual, que, uh, que vive uh, bueno, actualmente. é é xove aínda, pero xa hai coñecido a nivel a nivel nacional, escribe moito país, xa eh, publicou varias novelas, unha por anagrama tamén pero non, xa estou dando moitas indicacións. <risa> pero... Moitas, estou dando moitas no pistas. Non, non, non. Vale, vale, vale. É que eu son un, eu son un gran amante de, de Blanco Amor, xa non só sí. pola súa obra en galego, a Esmorga e... E sí. e, e, outra. e, mm... e outras pantas. E outras, agora Pero hai dúas novelas que unha de máis fora proposta para pro premio Nadal que yo pirlaron por, pues, por cuestións <risas> políticas, non? Eh, la Catedral e el Niño e sí. los Miedos. Son, sí. son, son dúas novelas descoñecidas que eu penso que eh, a miña forma, vamos, eu a leín porque son dous tochos bastante... Eh, que co, co leis, además, cunha... cunha dunha tacada porque o que a escritura para min é automática entón é, como decía Ferrin a esmorga al debeu escribir nunha noite colleus unha botella de viño e as <risas> escribiras e es, es, es, es as soltou entón pois, pois penso que era un escritor así eh, sí. de logo tanto los miedos como la catedral de niños son dúas novelas que quedaron aí no esquenzo, pero pero que merecían a apenas leválas o cinto eh levas eh, un pouco máis de eh, eran merecentes dun premio importante, pero bueno, claro. Blanca Amor desgraciadamente por, por, por as circunstancias quedou aí a cousa. Si, sí, pero, uh, pero como amagado, incluso, Simone, incluso Simone, a súa biblioteca de Vigo Ardeo e todo isto, entón, pois pues, bueno, claro. eh, Pero Simone dice que que ten eh, eh, outro outro tipo de personaxe, verdad? Eh, sí, é outro tipo eh, otro, de personagens Eu estou sí. completamente de acordo coas cousas Que, que acabades de <risas> dicir eh, E tamén vou a dar Outra pista máis Sobre este escritor Que non vou a revelar o, o nome Pero participou hai pouco nunha tertulia eh, na televisión española Sobre precisamente a novela Esmorga e a película Esmorga Na ah, televisión pues, española entonces, ha, Hai pouco tempo <risas> Então <Entonces, risas> como... se temos datos suficientes como para, eres, eres, para ir desconfiando bastante. Sí, sí. Eu xa me parece que xa quen pero non vou decir. Sí, sí. Pois pues agradecemos moitísimo Simone, unha aperta grandiosa eh, hasta máis vernos. Se intentaremos se si, si, si nos chegamos a Galicia intentaremos saudarte persoalmente eh, felicitarte persoalmente tamén. Ah, moi ben, moi ben Quedamos cando queirades E pasades por aquí Tomaremos un licor-café, un viño Por exemplo E, e, e así, sí, pues maravilloso eh, Pois pues, moitísimas grazas, a verdade A ti, Simone, unha aperta grande E a, co e a seguir collaitando moitos éxitos Grafín, é unha aperta moi grande Hasta logo, Hasta logo Música para despedir a Este noso contretudo Xander, no chorou por que querer, querer ver te.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 Home, padrí, voliem guanyar pero non sé si esta es la manera. Esculteu a nosa dança, dissabtes, de 9 a 11, cap et -sí?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 La vida es molt aburrida sense al teu cos.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 que ademais coincidí na eh, una presentación del eh, que un libro de, de Javier Guitián a flora dos seidos ah, eh, Javier Gritan, Guitián é eh, o catedrático de botánica da, da Universidade de, de Santiago e ademais é especialista en biolo biología e evolutiva de plantas e foi o primeiro director da estación científica que hai no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 Eh, esta, Suso Fernández eh, nos pode acompañar ou polo menos darnos indicacións para onde podemos, podemos ir pois xa seria xa o, o máximo eh, poder coñecer profundamente o Courel por iso oxe temos con a Suso que é o propietario da aldea do Mazo eh, a que saudamos eh, e damos as grazas por estar con penso que xa nos estás escuitando Pois vou estar de Suso, vendido Boas tardes, boas tardes, gracias Moitas gracias a xullo que aparte de ser cliente Tuve una, a grande sorte De, de, de que Fose un De que amigo meu na actualidade no? e, e un posible compañero De, de rutas en, en, en bici de montaña Tanto por estas terras Como como por outros Proxetos que ahora mismo Ainda non chegamos a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 eh pois eh un proxecto prácticamente executado naquela idea inicial que que eu mm, me me propuxen, non? Desde que desde que avin, mm. eu tiña pasado moitas veces pola ruta do río pequeno donde, como sabes, se, se ubica, non? Que era o antigo camiño que comunicaba os povos do, de, do, do do val deste río, non? e eh, eh, bueno, sempre tiven a ah, a ilusión desde a miña profesión de, de rehabilitador de de vivenda rural pois pues, sempre tuve unha ilusión de ter algo no Caurel, non? Empezou por a compra de unha das casas sin maior pretensión e logo pois pues, eh, a, a diversas circunstancias levaron a a, a, a compra das, das demais propiedades da aldea e con querer unha aldea inteira <coughs> que, que era un pouco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 pois dende de logo tendo as opcións, pero eh, en en ambas as dúas opcións hai que facer algunha parada obrigada, porque se si vas pola pobra de San Xiá ou Sarria, chegas a Samos é eh, obrigado visitar o mosteiro de Samos. Eh, se vas polo, por Pedrafita, pois hai que parar no Cebreiro a ver o, o museo, por exemplo, o museo etnográfico que está nas pallozas ou uh -huh. eh, o bueno, tema dos queixos e tal. O o sitio é eh, É ideal eh, eh, para, para chegar aí. E logo well, que, eh, que sitios recomendarías ti para visitar? Porque todo o mundo fala pues, da debesa da, da rogueira, non? que yeah. é quizáis coñecido. Pero hai un ti falaches antes da ruta do R río Pequeno, que pasa por diante de, de da idade de Alomazo, que é unha ruta eh, fermosa que queí fixina... non se pode facer en bicicleta, quero recordar, pero si sí a pé, que outras cousas nos recomendarías? Bueno, calquera entrada do caurel eh, eh, eu creo que é impactante non? Nos, eh, temos un espacio que, que teño que decir que hasta a declaración de, de xeoparque que somos ahora mismo o único xeoparque que hai en Galicia da Unesco hasta a declaración de xeoparque pues, non tiña ningún recoñecemento ao espacio que temos aquí nos eh, está como sabe de reconhecido por Joaquín Ara, Araujo que é o este biólogo que é tan famoso porque colabora con Radio Nacional non que define a de Vesta da Rogueira como o bosque máis importante da cordillera cantábrica non? o noso espacio eh, posiblemente o único que se conserva en na, prácticamente en na península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 desde, de, desde a pova de Brollón non? este povo de Froxán que é moi bonito, tanto na súa configuración como na súa urbanización, donde houve un plan especial de, de, de urbanización e non se permitiu ninguna agresión urbanística non? Logo, eh, nos temos como coñeces e entras por incio temos CECEDA eh, que CECEDA sin dúda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 En fin, que, que incluso entrando por Quiroga, visitar a aldea de Vilar a ubicación dos seus castros, donde desde alí se, se visualizan os meandros do Lor, do río Lor desde logo un do río máis eh, millor conservados, máis cristalinos e eh, salvados e que se conservan en Galicia, non? Eh, en Falabas... Fin,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 Do que era a do Caurel, que durante tanto tempo faz de maneira, de maneira, de maneira desinteressada. Fixa-te uh -huh. se, se é tan desinteressado que é um feito curioso, que ele deixa ali uma cesta, põe a aos distintos artiluxos que tem ali, põe preso e deixa ali uma cesta para que a gente os, os leve e deixa ali o dinheiro. <risos> que isso <risos> não está pasar mel... a passar já em nenhum sítio, não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 que eh, un un o usufrutuario dun castiñeiro eh, pois, eh, sigue pois segue aínda na actualidade, segue na actualidade tendo esa ese direito a través da, bueno, das da lei de usos, eh, de, de usos e de usos no? sí. acostumados, tendo ese direito e e non só segue tendo ese direito, que se si ese castiñeiro se case ou morrese ou caese por calquera circunstancia,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 Eh, bueno, non creo que hoxe ímos un pouco xustos de tempo, non, Xulio? Pero... No, querí... estamos a recibindo unha lección a... de non sei se de... geográfica eh de grande calado con respecto a esa zona do Caurel, pero é unha das cousas que os nosos axentes deberían a que a creo que Teríamos que lle dicir como se poden en contacto con Xuso, como se poden en contacto con coa con aldea do Mazo, como poden eh, alugar pois pues, un cuarto ou ou ou dous, como poden facer Xuso. Bueno, no se, a aldea está a oferta da nosa aldea está anunciada en apartamentos e en habitacións estudio, non? Nós temos mm. apartamentos autónomos M alrededor de aldea tenemos dos hectáreas de terreo y, y bueno calcara empezó a través de web aldea domasco puntocom puede ponerse en contacto con unos no eh, parte de esto pues tenemos una piscina climatizada de agua de auga salgada eh, tenemos eh, una cova para eventos donde aquí se desarrollan ahora eh, precisamente en esta próxima semana uh -huh. vamos a iniciar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 Eh, con un menús que en principio se denominan paleolíticos, non? É eh, que, sí. bueno, van a, van a a digo esto como pois pues, como unha xer. Si, sí. están a desenrolar neste espacio, tanto sí. pola súa ubicación, porque dende aquí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 Eh, eh, digamos, terapias relacionadas coa co crecimento pessoal, non? Pero, en concreto, esta, pois pues, é moi chamativa polo, polo digamos, pola convocatória pola, pola, pola aceptación da convocatoria que tivo ainda que eh, o millón non é moi barata porque, claro, toda a actividade todo o tipo de de, de comida que levan eh, pois sí que requiere bastante infraestructura e bastante traballo, non?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 É verdade, e agradeço moito que me houbera deschamado porque nos dá a oportunidade de reivindicar, xa non o meu espacio, porque tamén, non? Pero, e agradecido por isto, pero... Pero si sí, o Caurel, porque de verdade que é un gran desconhecido. Moi, eu creo que... Eh, e, e estou seguro que toda a persoa que se chega aquí levará unha sorpresa enorme, non? De ver un espacio ainda virxen, donde claro. hava...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 Eh, en Paderne, no, na praza de Saldía de Paderne, cunha lúa sí. chea, iso e algo foi algo espectacular, porque ten sí, un sí, directo así grupo asombroso. Eh, eh, que actividade tedes previsto a nivel de Courel eh, facer? Bueno, parte de, de que facedes tamén os, os fiandóns, non? Si, sí, facemos... Bueno, eh, o, decir que o Courel é un, é un espacio que a pesar de, de, de que somos poucos eh, tal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 eh el tinea algún alguma empresa relacionada con con eventos deste de tipo de música e bueno, o caurel estes concertos que claro, eh, efectivamente eh hostos aquí o no no no medio dunha praza dunha aldea, o espacio que, que nos rodea pois pues, efectivamente é impresionante, non? Eh efectivamente eh, eh, is ¿no? uh -huh. eh, efecti un run ben todos os anos, porque ten moito éxito e el en particular estes músicos pois, eh, están gustan moito de vir tocar ao Caurel e veñen, pois claro, con a tarifa moito máis reducida porque efectivamente non, nos, nos presupostos que ten a asociación non, podrían, non podíamos entrar pero bueno, eles colaboran de maneira altruista e tal para vir a tocar aquí ao Caurel e fano con grande gusto logo, temos o Finlandón que que está levado por, por un que é o director da banda de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 Eh, Fete que os Padermes foi unha das orquestas máis famosas de Galicia e que incluso chegaron a, a gravar eh, discos. No temos aquí un, un número de poetas e xentes que están a escribir e eh, tal es decir que é un espacio que donde a cultura está moi, moi, moi metida non? Non na, na, na, na sociedade e logo eh, temos unha festa que está declarada de interés turístico que é a festa de da,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 Suso, falabas porque de, para deixar unha naquiño para o tema das bicicletas, somos aficionados. E pouco tibetxe a Calleja, non? E quedou asombrado das rutas eh, que, que fixo por aí na súa bicicleta, non? Sí. Bueno, eh, non estivemos aquí aloxado a, a Calleja, yo aquí por 12 días, polo ver a facer un reportaxe sobre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 O Caurel tiña unha das mellores rutas do mundo para a bicicleta de montaña. Pero é que é verdade, ti coñeces Xullo, coñeces, non sei, hasta ahora no pasaxe en bicicleta que o pasearás, non? Conmigo, pero sí, sí, no sí. en bicicleta, será que aquí temos quilómetros, o quilómetros e quilómetros de pistas É verdade que para a nosa idade, xa para deixollullandi, xa me estamos estopoiando. Agora <risas> a, a, a, a miña non se digo. Agora <risas> temos as eléctricas aí eh, que, claro, pide, bueno, hai unha axuda que pidas. Hai unha correspondente que temos aí precisamente por aí perto que se chama Fernanda Foyananeira, e eh, que dixo que que bone que, bueno, que por aí entre BCR e Osancares, Osancares e Io Caurel, bueno, pois pues, non das eh, feito todas as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 Parecía sí. que non existira, non? Sí, o sea, sí, sí. Os nosos, os nosos sí. ointes saben do Valder Mouros grazas a tua... E aquelo é unha pasada. E logo que tamén empecéi falando do libro A Flora dos Seidos e tamén podes si visitar a casa de, de Novo Neira que ademais uh. normalmente está o fillo ali presentando e lle dá gusto escuitálo. No? Si, <risas> sí, a Fundación de Paradas. Eu solamente, sí, sí. solamente lle quero dicir a urso que unha fermosidade porque estou mirando as fotos sí. e ese traballo que levan feito, que é o artista que fai tanta cousa. <risos> bueno, aquí, eh, aquí temos eh, o que é a rehabilitación, o diseño, un pouco, por certo, eh, xe noeu, e logo houve muita xente que colaborou comigo, moi, eh, eh, Estas eh, figuras que hai vosra eh, de tipos de un valenciano aquí a Pacelas, eh, en fin, que algu moita xente que que participou neste proxecto, non? Pero bueno, uh -huh. en general o que é a estrutura xeral, a distribución e todo isto, pois pues, é unha creación miña, non? Eh, vale. Digo miña porque porque é verdade, porque foi que apostei por isto cando cheguei aquí, non había nada, non había ni siquiera camiño. Eh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 necesidades que te eh, de internet de todo que, uh -huh. que me están de todo con, con querida no pero pero bueno que, que cambio persona pero, se enfrenta a eso Dios... en este medio ten que ser consciente de que ten que de, ten que vencer ¿no? ten que, de, de hacer cualquierra impedimento que Que se, que, que se veña e non desesperar porque si non está perdido outro ¿no? punto do que quería falar pero bueno foie noso tempo porque hai vale. hai pouco comentámoslo tamén neste programa de o tema do, do transporte escolar que había un problemaación de moi dificultades sí, sí, claro sí, sí. e logo que te decías da comunicación por internet e mesmo e, de, a xente de, para que moiitos non o saben para poder encher o depósito de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 É unha, é un... ten as súas ventaxes pois claro, non disfrutamos efectivamente dun espacio único desde o punto de vista da tranquilidade e de todo pero a hora de, de ter que gestionálo e tal, pois ten os seus problemas non? entón, isto mm. devía de ternos devían de bueno, de nos de axudar un pouco porque si sí que é verdade non xa no meu caso porque ao final eu apostei por isto porque por procedía deste mundo tal, e tiven esta oportunidade pero hai xente que ven o Courel sin nada, sin outra cousa máis que a esperanza de vivir o caurel, no Courel, vale, non? E lle vale. eu creo que se debe dar unha oportunidade e cando se ven realmente con esa esperanza e se fai ese esforzo, non, por vivir en este espazo. Xente moi valente que ven aquí, pois pues, parellas que veñen aquí cos seus nenos pequenos, que son admirables, non? Que pois, ao final xan tiña neno ni nada e viñen eh e ficionesto vale. por este gusto, non?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 Un saúdo. Vamos a despedilo mmm, con, como, como, como, como, como sempre. Tamén despedimos a ti en Xulio, se si queres con, continuar. Pois pues nada, forte aperta a todos e eh, que pasades un... Un feliz evento. A ver se si temos ocasión de vernos por aquí. Vale, unha aperta grande. Un bocadiño de música para la, para a seguinte chamada. Búlimi ao Carlos Cazares Unha pantalla na testa Libros de verbas amaras dan negada antíoquia vaya procura da mar atlantica fantasía es sin so querer ayudar de patrón baixando Vamos a saludar a Antonio Díaz, Quique, o nuestro director de la Revista Luanova. Eh, buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Oye, Quique, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Anto. Queríamos saudarte e desecharte un feliz verán Seguro que xa estás pensando Como director da revista Lua Nova Pois en moitísimas cousas para poder para a, novo, para a, novo, a nova edición Pero coido que tamén pensando no, Nas bases do, do premio de poesía non Que hai que poñelas en marcha Si, sí, temos que mirar a ver se o poñemos en marcha Antes de irnos, pa que xa, pa que... Porque cuando veñamos en, en septiembre ponernos ya a, a trabajar en serio, tanto en ah, revista como no no premio de poesía, pero bueno, esto ya sabes cómo va. Sí, <risa> sí, hay que tener paciencia, pero en realidad eh, hay que ir trabajando ya, ¿no? Sí, sí, y sí. bueno, hay que ir falando con la gente, pidiendo los trabajos, eh, y uh -huh. el premio de poesía, pues bueno, es editarla, estamos mirando de editar las bases porque queríamos poñer algún cambio, a cambio e a, bueno, a ver, por pues exemplo, a mellorar, en como... realidade o que fai falta é mellorado. Exactamente, si, si. Pois eh tes te, te, te previsto, ao mellor chegarte tamén a Galicia para poder, eh, como lle dicíamos os nosos anteriores convidados, pois pues eso, iso, as pilas. A ver se si a saúde me acompaña, si sí, pa un os días polo menos iremos, pero bueno, en este tiempo no estoy muy seguro de que pueda pasar Van. Sí. Hoy, pero bueno la pues eh, idea es sí, ir con cuantos días pasar por allí y mirar como está todo aquello Vale, Muy analizando. estupendo Pois agradecerxe que, que, que nos atenderas na, na chamada que che Porque non que o que queríamos era eso Desexarxe un feliz verán E que continues na túa teima E eso, m, seguir cuidándose Que o que fai falta é eso Ter saúde para poder despois Celebrar entre todos Muy ben, pois igualmente para vosotros E para todos os oyentes Boas sí. vacacións É unha aperta moi grande Para toda a súa familia Veña Muitas gracias Moitas gracias, Antonio gracias a Vamos a despedir a Antonio E a inmediatamente Vamos a ter o último convidado Que como ti xa coñeces E sabes moi ben, Armando O último convidado no noso programa sempre é o mesmo Un tal poeta da mariña Ah, sí Paco, Paco Rivas A ver si, si somos capaces de conectar con ele Vamos a la música e De seguida conecta Onde vivia a Mariquinhas Mas está tudo tão mudado Que não via nenhum lado as geladas que tinham tabuinhas Do rei chão ao colhado Não vi nada, nada, nada Que pudesse recordar-me a Mariquinhas E há um vidro pregado e as lado Onde havia esta boinha. E mas não vi colchas com bar, um na guitarra, na das vizinhas. O tempo corvolera, Ronaldo daquela casa onde às vezes sardinhas. Com noites de guitarra de farra, estava alegre a mariquinha. estão garridas que picavam com cortinados de xitas cintilantes de toda a graça porque hoje uma bideiraça com cercaduras latas e lá para dentro quem passa hoje preirocho vinuho a entregar o ordinário mas coizinhos pois chega esta desgraça toda a graça a causa foi viver de amor a ideia que não capta nas minhas recordações de calor e de souda de seu gosto vou procurar quer Nu Pois dar do verador era o melhor o diploma queiras que non sempre que é unha cosa que... imos falar co noso poeta da Mariña que había on tempo que o tiñamos aí no no noso si, sí, pero mm, vamos a saudalo e felicitarlo mm, rápidamente, veña. Primeiro, moi boas tarde, Espaco. Moi boa tarde. Benvido, benvido, moitas grazas eh, Eu digo felicitarte, parabéns Porque Alén Mundo eh, Debe ser un traballo extraordinario Dos últimos, ou polo menos A, a puntiño de presentar precisamente Tenho entendido que o día 9 de sullo Na Casa de Cultura Manuel María de Foz ¿no? Sí, señor Ese é un duiño de relatos de relatos mm -hmm. Que, bueno, xa di un pouquiño o título, non? Sí. A máis, terás, terás a, a participación de dúas persoas importantes. Bueno, para nós, un grande admirador, admirámoslo muitísimo, un profesor e escritor Bernardo Penavade. Sí, yo, Bernardo, sí. Que me... Bueno, escribime algún prólogo tamén de algún libro meu. Mm -hmm. E tamén o, o, o alcalde do Concello. O mm -hmm. alcalde, Fran. Sí. Fran Cazote. Ademais, outra cousa nova que teño, bueno, eu, eu tive unha sorte de poder saber aquí precisamente porque mo enviaches aí buquiño outra cousa de poesía importantísima Auxias Auxias Auxias sairá eh prontiño, preséntase o o 6 de agosto. Ah. de Balea Editora, vas mudando de, de edicións ou o, eh, o... Ellos que que os a, a mesma edilche eh, vai parando. Eu un ano xa leva cinco, me parece. No Ale, de ano. De verdade que a tua produción é enorme, non? O claro, sea, que non, non que saíu aí O guiño rosas en mañiadas. Claro, non un, non vaiñadas, poemario onde, onde bueno, a pandemia é protagonista e vai sair o segundo tomo a segunda parte, máis que o segundo tomo, que se titula é Despois. Mm. E, bueno, se si o tema da pandemia Eu supoño que ainda haberá un e despois do despois Porque isto claro, é o tema claro. Producción enorme Últimamente, eh sí, sí. O sea que precisamente a ti o, o Eso que chama un Pandemia para ti non é precisamente Unha falta de produción. No, ao revés Porque claro, como teño máis horas De, de, non, de non ir a por aí a ningúres pues, se iba todas as tardes a xogar a partida por mariñeiro, só dominó vou ¿Eh? bueno, pues son esas dúas horas que estou na casa despois, claro. que cada que vamos a tomar algo pois pues non, non, porque para que? para andar uh. abrigándose <ríe> <ríe> o, elevando un tapabocas, non? porque a partir de hoxe pues, xa se pode sacar visto, bueno, para andar por aí sí. eu xa non poñía para andar por aquí obviamente Paco, gustame moito isto que que vinha aí en auxías teño soños a medida en cada sonho un soñar, son un soñar dormido soño mis vidas desperto soño com mar. que bonito si sí, señor que bonito é un poema que aparece dentro e que o pusen aí na contratapa carai é es... bueno, bueno, un poemario onde está todos son poemas do mar todos uh -huh. pero, pero ese concepto de soñar eh, eh, dormido é o sea, mm, eh, unha realidade social é sí. que vamos a ver so, soñar desperto soña calquera O que hai saber, o que hai que saber soñar é... Eh... Soñar dormido, soñar calquera. O que hai que saber é soñar desperto. Soñar sí. mil vidas, e soñar comar, bueno, pues... Claro. Eh, eh, bueno, unha vivencia enorme, ¿no? Porque se, se, se non? Porque se non tiver esa vivencia, revirtela na, na, na, na tua creación escrita, non? Na creación, claro, claro. A patria dunha, sabes que... Eh... No e é a infancia. Mm, mm, mm. Non hai máis patria que a infancia. Todo o demás que se inventan son son parradas. É... aí onde te crías, onde realentas por primeira vez, onde xogas cos teus amigos, mm. amigas, onde fas as primeiras trastadas, onde onde onde te te tratan de domar, xa, desde o principio, non? <risa> de domar, sí, en este tema de rosas enmañadas falo de domar, de castrar. Sí, sí. Claro, de algún xeito, a cousas, sí, todos, sistema, todos pasamos o sistema, por ese trabalho, non? A familia, os pais, sí, sí, non sí. chúas aí, non toques eso, pasa para aquí, pasa para lá, non faz aquel, non faz o outro, sí. pasa tal, eso non todos. se dice, así non se dice, ainda te topas ahora con xente que te dice non sei, non digas tal cousa que sona, ai que mal sona, dios mío mm. digas preñado, por exemplo sí, ai preñar, dios mío sí, bueno, é, é, é, é, educante deseducante despues sí. está o mestre, que continúa mm. co castración mm. e despues empezase a cidade a poñerche a xente non se da conta, pero somos unos, uns uns monigotes e Unas marionetas sí. movidas por fíos, invisibles, pero... Sí. Un color verde pasa, un color vermello párate, un paso mm. de cebra pasa, unas rayas no sé qué, no sé cuánto. Sí, uh... sí. Sí. Sí, sí, sí. Pese a dos, en algún sentido, siempre estivemos. Claro, entonces yo... Sí. Uh... <risas> penso que, que a casi todo el mundo le matan ese neno que, que, que tengo precisamente na infancia onde digo eu que está a patria dun sí, ou a patria sí. máis ben e aí pois eu nego rotundamente eu passei má vida protestando sí. eu meu neno, bueno, de alguma maneira ferido, sí, pero, pero ainda anda vivo sí. o sea, a liberdade total que precisamente o ten esa inocencia, inocencia de... no, no, esa inocencia pues, nos primeiros anos de vida No obstante, instante, castrando durante claro. toda a vida. Tu eres una claro, claro, claro. en que na vida en que, que tú, tú eres, quero decir, tu vales, na medida en que eres útil. De mm. neteosofía, claro. a escola busca cabezas ben cheas, pero non ben cheas. Así eh, importante é que te poidas que te poidas incorporar á sociedade de consumo. Moi para iso, preparante eh... para iso, pero... non para que sexas autónomo para, no, no, para no, que no. teñas capacidade de, de, de buscar, decidir mm. en vez no? na, na escola xa, no instituto na, as, as notas os aprobados, os suspensos os seis, ah, etc eh, pa, os pais que se valen loucos, hai que sacar un seis hai que aprobar hai que, non, o que eso, non, eso. Eh, no, que, sí. que saber se son trabas no hai que, que prepararse para vivir hai que ser feliz mm. eh, recorda ben que o mm. meu filho aprove todo se si non feliz Sí. Para nada ben. Paco, volvendo outra vez a ese traballo que vas a presentar o día 9 de xullo eh, aí na Casa da Cultura de Manuel eh, Enfoz Eses eh, eh, libros de re relatos eh, ten unha continuidade do anterior ou é unha cousa completamente no, no, xa? Pasta? No, no, A ver, hai houve unhos relatos que eran Maruxía que son relatos todos no mar Uh -huh. pois hai outros outro relatos que se titulan o paraugas na Raiola é outro relato uh -huh. Uh -huh. que ese son máis eh, cunqueirianos né? Uh -huh. está máis presente queiro diría eu, a imaginación, a fantasía a creatividade uh -huh. Uh -huh. en estes está eh, home, tamén a fantasía, a creatividade pero está máis o O, o paranormal, o que está máis alá, o alendo das cousas, a morte, o que está, mm -hmm. mm -hmm. está despois da morte, as ánimas, o misterio ese que non sabemos. Ah, facer pensar ainda máis. Como, perdón? Eh? Digo que facer pensar ainda máis. Claro. Si máis que facer pensar, deixarse levar... Ah, a ver que a vida, a vida non remata. Aquí hai un hai un un relato que se, que, que, que a xente vai nun autobús, uh -huh. E o autobús vai deixando, vai deixando, vai deixando che momento que que o protagonista, que non sei se son eu, se é outro, está só. Si. Sí. E non sabe nin para onde vai e o autobús pérdese polo camiño de ningures. Claro. <risas>, isto sí, iso é unha viaxe a ningures. Sí, sí. é unha viaxe cara ao além, cara ao máis Vale? vale, vale, con Un, unha cousa que compre eh poñerse en contacto co, co, co, co librería, por exemplo, eh, eh, mercar ese além do mundo, além mundo eh, eh tamén ese aparece tamén hay... parece en aparece o mundo das das bedoiras. Do, da lobis muller que é un personaxe noso que non, mm. non só hai o lobisome tamén hai lobis muller que é o mismo que Bedoi unha vedoira, unha vedoira é unha muller que era capaz de ver de ver o futuro de ver o que había mm -hmm. xalada mm. da, da vida de, de adivinar quen iba a morrer quen non iba a morrer se había ver un morto na parroquia de... había... No, no. había veedoras na... na... Sí si, sí, eran as bedoiras eso dice, sí, sí, sí. os vedoiros dice que que hai xente que pues, ou, ben, ou ben lle poñían óleos, cando as os óleos engañados de difuntos en vez de óleos de <risa> de maturina sí, no, no, claro, claro ou ben que o cura se engañaba de estola e que ponía mm, estola tamén. e de modo a estola dos dos mortos por España todos los muertos, no muertos. Pero por lo visto sí. Eh, porque claro, relatos son lensi mi ben, pero hay que investigar, y eh, trabajar para poder crear de claro. esas cosas, trabajos e investigues, ¿eh? no no no, no, no uh. poñal, porque sí. Pues, Eso entonces, lleva pues, mucho trabajo de atrás. Claro, pues muy porque están las creencias populares, porque existe, porque claro. sí, eh. Ah, okay. e depois pues, pues... está neste relato está a segunda parte da daquele esqueleto isolino sim hmm. que sí, aquele esqueleto isolino que, que bueno, que matara a súa muller el xe era esqueleto pero a súa, a súa viúva en vida estaba xa sendo infiel un día xa iuva a dar un paseo para vela e tampou unha con outra na cama Y ahí él la clavó yo una costela falsa. Sí, sí, sí, sí. sí. Y ahí él la arrancó, arrancó yo, caray, yo me estoy de una boca. Sí, sí, sí. Bueno, pues la segunda parte de ese esqueleto resucita, ¿no? de alguna manera, no digo cómo, porque si no digo lo todo, y vuelve a vida, pero a inversa de... E, e, nace tal como morreu e vai acionada hacia a infancia, hacia a convertirse... Unha regresión. En algo dentro do útero. Carai, carai. Pois, e, habrá que, e, habrá que intentar ver calo, de... calo <risas> e, e, e, e despois falar contigo. Bueno, que nos quedan moi poquinho segundos eh, bueno, suficientes claro, para claro, desechar un, un feliz verán. Feliz verán, non pode ser feliz verán se non me ven visitar aquí. A ah, intentaremoslo, pero... intentaremoslo. No, tú, nun, tú nunca viñetes. Como que nunca? nunca? No. Eu viñe unha vez con mea irmán e todo, pero esta sí, vez es intentaré sí, É verdade, por favor, se é verdade, certamente, disculpame, sí, sí senyor. Sí. Unha vez farei, non. Unha sí, vez, unha vez... Os, os, os tavales os dous, é verdade, disculpame. Outra vez, outra vez intentarei, non. Este ano haber sido... Pero Paco e io temos unha comida pendiente Claro, vale. este é es unha falta de asistencia xa Que eh? <ríe> sí, o COVID sí. nos non permitiu ¿Sabes Apertas grandes, esta, Paco unha nota á casa eh, Pode ser expulsado incluso <ríe> <ríe> Unha aperta grande, Paco Hasta Finalmente, a hasta próxima temporada ben. Xa falaremos Venga, apertas De acordo, apertas Queridos ointes, ata a vindeira temporada O mes de outubro comenzaremos outra vez Moitas, Moitísimas gracias por estar desaí E está o mes de outubro Que este tempo sexa, Que se xan felices cun eh, xeitinho, como se suele dicir Feiticeiro para todos